Sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, glaubt mir, nur. Diesmal hatten die Ferien für die fünf Freunde gemütlich begonnen. Heute waren sie nach New Haven gefahren, um sich die Vorbereitungen für die jährliche Regatta anzusehen. Als sie am Nachmittag auf dem Weg nach Hause durch das Städtchen radelten, hielt N plötzlich ihr Fahrrad an. Sie hatte ein Schild entdeckt, auf dem die Eröffnung eines Teppichgeschäftes angekündigt war. Eine Märchenerzählerin sollte an diesem Tag orientalische Geschichten erzählen. N war Feuer und Flamme und überredete ihre Freunde, dem Geschäft einen Besuch abzustatten. Die Kinder betraten das Teppichgeschäft. Ein junges Mädchen kam auf sie zu. Hallo. Hallo. Ja. Hallo, endlich mal ein paar Kinder in diesem Geschäft. Interessiert ihr euch etwa für Teppiche? <lacht> naja, eigentlich mehr für die Märchenstunde. Kann <lacht> ich verstehen. Die Märchen sind interessanter als die Teppiche. Ja. Wie man es nimmt. Mhm. Wölfe, die kleine Mädchen fressen, sind ein bisschen aus der Mode gekommen. Und wie wär's mit Wunderlampen, Räuberbanden und fliegenden Teppichen? Schon besser. Und schöne orientalische Prinzessinnen. Ja. <lacht> Auch das. Kommt und hört euch die Märchenerzählerin an. Ich bin übrigens Mandan. Ja. Mein Vater gehört das Teppichgeschäft. Freut mich. Ich bin George und das hier sind Julian, Hi. Dick und Anne. Hallo. Nein. Schön euch kennenzulernen. Die Märchenstunde ist fast zu Ende, aber ihr könnt noch den Rest der Geschichte hören. Ah, ja. Kommt hier. zurück zu ihrer Familie. Der Sultan und seine Frau waren überglücklich und versprachen Suleiman die Hand der Prinzessin. Der Teppich aber erhob sich, drehte einen Kreis um das junge Paar und flog davon, um nie wieder gesehen zu werden. Oh, was für ein Der, der, der Teppich hier, er hat sich bewegt. Das ist gar nicht möglich. Er das bewegt sich wirklich. Das ist doch du, völlig glaub, unmöglich. Glaub, ist das ist oh, das ist ja irre. Der Teppich fliegt. Ich glaube, ich falle oh. in mal, Papa, der fliegt. Meine Damen und Herren. Papa. Sehen Sie nun den sagenhaften fliegenden Teppich wie er ganz von selbst in unsere Schatzkammer schwebt. Natürlich kann nicht jeder unserer Teppiche fliegen, meine Damen und Herren, aber jeder unserer Teppiche ist pure Magie. Feinste Materialien verarbeitet auf traditionelle Weise nach uralter persischer Handwerkskunst. Diese Teppiche sind nicht nur wunderschön, sie sind auch haltbar über Generationen. Eine Geldanlage, die mehr als ihren Preis wert ist. Bitte schauen Sie sich in Ruhe um, verehrte Kunden. Unsere Verkäufer stehen gern zu ihrer Verfügung und natürlich servieren wir ihnen Tee, wie es in meiner Heimat üblich ist. Na, was sagt sie jetzt? Ich bin sprachlos. Ein fliegender Teppich, das gibt's doch nur im Märchen. Ja, aber manche Märchen werden auch wahr, junger Mann. Sie wollen Hallo? uns doch wohl nicht erzählen, dass der Teppich wirklich fliegen kann. Wer weiß. Im Orient ist alles möglich. Quatsch. Dafür muss es eine ganz vernünftige Erklärung geben. Das sind meine neuen Freunde, Daddy. <lacht> Hallo. <Ja>. Hallo. <lacht> Ihr seid wohl richtige Schlauberger, was? Na, wie dem auch sei. Ich lade euch ein, meine Schatzkammer zu besichtigen. Schatzkammer? Ja, so nennt er unseren Speziallagerraum. Dort lagern die besonders wertvollen Stücke, wie zum Beispiel der fliegende Teppich. Ja, dieser Teppich ist schon seit Generationen in unserer Familie unser kostbarstes Stück. Kommt und seht selbst. Gerne. Wohin müssen wir denn? Ich bin ja wirklich gespannt. Ja. Schatz, komm. Mr. al Al-Fais führte die Kinder in einen Lagerraum, der mittels einer dicken Stahltür gesichert war. Hier zeigte er ihnen Teppiche, wie sie sie noch nie gesehen hatten. In ungewöhnlichen Mustern und Farben, aus Wolle und Seide. Selbst die Jungen waren beeindruckt. Der Teppichhändler erzählte ihnen von seiner Familie in Persien, die seit Generationen Teppiche herstellte und verkaufte. Die Freunde hörten mit Interesse zu. Plötzlich vernahm George ein nervöses Bellen aus dem Ladenraum. Sie lief mit Mandaren zurück, um Timmy zu besänftigen, der sich offenbar irgendwie in das Geschäft geschmuggelt hatte. Timmy, wie bist du denn hier reingekommen? Och, der ist ja schön. Ist das deiner? Ja, eigentlich habe ich ihn draußen gelassen, als wir kamen. Hat sich wohl gelangweilt. Das kann ich verstehen. Ja, du bist ein Hübscher. Guten Tag, was können wir für Sie tun? <lacht> Ist das Mindestalter für Teppichverkäufer <lacht> runtergesetzt worden oder sind du und dein Bruder nur etwas zu kurz geraten? Ich bin keine Verkäuferin, meinem Vater gehört das Geschäft. Und ich bin nicht ihr Bruder, sondern ihre Freundin. Oh, ups, Entschuldigung, ich hab dich für einen Jungen gehalten. Mach doch nichts. ich bin George. Na, aha. aber du bist kein Junge? Naja, eigentlich bin ich auch kein richtiges Mädchen. Lass mich raten. Du spielst nicht gern mit Puppen, kletterst lieber auf Bäume und findest Faltenröcke sind Folterinstrumente. Ja, genau. <lacht> ah, geht mir genauso. Ich heiße Trix. Ich bin Kunsthandwerkerin. Deshalb interessiere ich mich für Teppiche. Das ist mein Fachgebiet. Ich hole meinen Vater erst in der Schatzkammer. Hä? Schatzkammer? Ja, da bewahren wir unsere kostbarsten Teppiche auf. Echte Sammlerstücke. Oh, da kommt er ja schon. Guten Tag. Vater, diese Dame interessiert sich für unsere Teppiche. Bitte treten Sie doch näher, junge Frau. Wir haben eine große Auswahl. Vielen Dank, aber ich interessiere mich für einen ganz bestimmten Teppich. Ach, für welchen denn? Der Teppich, den Sie den fliegenden Teppich nennen. Ja. Er soll auf ganz besondere Art und Weise gewebt sein. Ja. Wir haben Magie mit eingewebt. Deshalb kann er fliegen. Ja. Ob ich ihn mir wohl näher ansehen dürfte? Ja, bedauerlicherweise habe ich die Schatzkammer gerade wieder geschlossen. Ja, aber, aber Sie können unser Ausstellungsstück begutachten. Das ist eine exakte Kopie des fliegenden Teppichs. Nein, ich muss mir schon das Original ansehen. Ich glaube, ich habe im Webmuster etwas Interessantes entdeckt. Wäre es vielleicht morgen möglich, mir den echten fliegenden Teppich anzuschauen? Ja, aber selbstverständlich. Und Sie bewahren den Teppich in Ihrer Schatzkammer auf? Mhm. Ich nehme an, das ist ein speziell gesicherter Raum. Ja, komplett mit Anlage. ja. Wieso interessieren Sie sich denn so dafür? Ich sagte Ihrer Tochter schon, ich bin Kunsthandwerkerin. Ich will Aha. ein Buch über Teppiche schreiben. Aha, und deshalb wollen Sie wissen, wie gut der Teppich bewacht wird? Willst du mir irgendetwas unterstellen? Ich, ähm Ja, was soll das, Dick? Sie will sich doch nur den Teppich ansehen. Das mit der Alarmanlage hat Mr. Alfeis ihr freiwillig erzählt, George, ja? George, ist ja schon gut. Wickelt doch nicht gleich auf. Also, ich komme dann morgen Vormittag wieder vorbei, Mr. Alfeis. Ja, gern. Ich äh, freue mich auf Ihren Besuch. Wir müssen jetzt auch los, Was macht ihr denn morgen? Wollen wir was zusammen unternehmen? Wir wollten zum Hafen runter und uns umsehen. Es sind immer eine Menge interessanter Leute aus aller Welt dort. Morgen kommen die ersten Teilnehmer an der Regatta in New Haven an. Oh, toll. Darf ich mitgehen, Daddy? Natürlich darfst du das, Schätzchen. Dann ist es abgemacht. Wir holen dich morgen Vormittag hier ab, okay? Okay, bis morgen. Bis ja. morgen. <lacht> Tschüss. Bis morgen, Tschüss. <lacht> Doch als die Kinder am nächsten Vormittag am Teppichgeschäft ankamen, um ihre neue Freundin abzuholen, erlebten sie eine böse Überraschung. Das Geschäft war geschlossen und ein Polizeiwagen parkte vor der Tür. Durch das Fenster sahen sie das blasse Gesicht von Mr. Al-Fais und einen Polizisten, der sich genau im Laden umsah. Als Mandan ihre Freunde vor der Fensterscheibe bemerkte, schlüpfte sie aus der Tür und gesellte sich zu ihnen. Was ist denn hier los? Bei uns ist eingebrochen worden. Was? Das gibt's äh, doch nicht. Mein Vater ist völlig fertig. Das kann ich mir vorstellen. Das war bestimmt diese komische Kunsthandwerkstante. Mhm. Jetzt fangen die schon wieder an. Haben Sie etwas gefunden, Inspektor? Nein, leider nicht. Der Einbrecher war sehr raffiniert. Wir haben keinerlei Spuren gefunden. Und die Alarmanlage, die muss doch irgendwie geknackt worden sein. Tja, das ist uns bisher noch ein Rätsel. Ansonsten ist es aber ein simpler Einbruch. Ein Teppich gestohlen, keine große Sache. Und jetzt muss ich los. Wiedersehen, Kinder. Wiedersehen. Ja. Ja, tschüss. Tschüss. tschüss. Keine große Sache. Der hat gut reden. Mhm. Wir fahren jetzt erstmal zum Hafen runter, damit du auf andere Gedanken kommst, Mandan. Wir können dir ja doch nichts tun. Mhm. Genau. Und du erzählst uns alle Einzelheiten im Hafencafé. Einverstanden. Na dann komm. Die Kinder radelten zum nahegelegenen Hafen. Sie verbrachten den ganzen Tag damit, sich die vielen ausländischen Boote anzusehen. Am Nachmittag steuerten sie das Hafencafé an. ist doch immer wieder aufregend, so viele neue Boote im Hafen zu sehen. Mich machen Boote ein bisschen nervös. Wieso denn das? Naja, der Geschäftspartner meines Vaters und mein Onkel Ali sind vor etwa einem Jahr bei einem Segeln ertrunken. Oh. Das ist erschrecklich, du Ärmster wir bringen dich auch noch hierher. Na ja, ihr wolltet mich schließlich auch andere Gedanken bringen. Ja, genau. Am besten gehen wir ein Eis essen. Komm, wir laden dich ein. Los erzähl doch mal von dem Einbruch. Was weißt du darüber? Naja, es war merkwürdig. Es gab keinerlei Spuren eines Einbruchs, aber mhm. der Teppich ist weg. Etwa der fliegende Teppich? Ja, aber nur die Kopie, die wir für die Vorführungen benutzen. Der echte ist noch da. So, bitteschön. Dreimal Schokolade, einmal Himbeer und einmal Vanille. Oh, das ist Lecker. Wir können uns das, das Ganze gut. einfach mhm. nicht erklären. Mhm. Aber wie konnte jemand den Alarm aus der Kraft setzen? Wer kennt denn den Code? Hm, naja, also eigentlich nur meine Eltern. Ich sage euch, wir sollten diese Tricks überprüfen. Mhm. Sie ist die einzige Verdächtige, die wir haben. Nur weil sie sich für den Teppich interessiert, ist sie doch noch lange keine Einbrecherin, ja? Hast du eine bessere Idee, wie wir man dann helfen können? Im Moment nicht. Na also. Wir müssen rauskriegen, wo sie wohnt oder wo sie arbeitet. Mhm. Und dann beschatten wir sie. Ganz klar. Das wird schwierig sein. Wir wissen ja noch nicht mal ihren Nachnamen. Ja, aber sie wollte doch heute noch mal in unser Geschäft kommen, um sich den Teppich anzusehen. Ja, klar. Wir brauchen nur zu warten, ob sie wirklich kommt. Dann wissen wir, ob sie die Diebin ist. Mhm. Wieso? Ist doch klar. Wenn sie die Diebin ist, dann wird sie heute nicht im Geschäft auftauchen. Weil sie den Teppich ja schon hat. Mhm. Ja? Mhm. Wenn mhm. sie aber auftaucht, dann weiß sie nichts von dem Diebstahl und ist so also unschuldig. Ja, das klingt eigentlich logisch. Mhm. Also, lasst uns zum Geschäft zurückfahren und sehen, was passiert. Gute Idee. Oh, wir müssen noch zahlen. Los geht's. Ja, Moment, mein Eis. Als die Kinder wenig später am Teppichgeschäft ankamen, sahen sie Mr. Alfeis gerade im Gespräch mit Trix, die sichtbar enttäuscht war. Sie nickte den Freunden kurz zu, als sie das Geschäft wieder verließ. Mandan wurde von ihrer Mutter ins Haus gerufen. Die Freunde aber schauten der Kunsthandwerkerin nach. Los Leute, jetzt können wir ihr folgen und sehen, wo sie wohnt und was sie so treibt. ja. Wieso denn? Wenn sie hier war, dann ist sie doch unschuldig. War das nicht so? Und was, wenn sie nur so unschuldig tut, um die Spuren zu verwischen? Es kann auf keinen Fall schaden, sie zu beobachten. Ihr ja. spinnt doch. Ich bleibe jedenfalls hier. Diesmal hat Dick recht, George. Was schadet es schon, die Frau im Auge zu behalten? Dann fahrt doch los. Aber auf mich und Timmy könnt ihr verzichten. Wie du willst, dann bleib ruhig hier. Los, Leute. Lasst uns fahren, bevor wir sie aus den Augen verlieren. Aha euch, ja. Lass sie nur fahren, Timmy. Sie werden ja doch nichts herausfinden. Trix ist unschuldig, das weiß ich. Komm, wir gehen rein und leisten Mandana ein bisschen Gesellschaft. George unterhielt sich mit Mandan und ihren Eltern, die noch immer keinen Verdacht hatten, wer der Dieb gewesen sein konnte. Da kam ihr eine Idee. Sie wollte eine Nachtwache im Teppichladen halten, um zu sehen, ob der Dieb zurückkäme, den echten Teppich zu holen. Sie rief zu Hause an, ob sie bei ihrer Freundin Mandan übernachten dürfe. Onkel Quentin war einverstanden. Und so suchten sich George und Timmy eine versteckte Ecke im Laden und verhielten sich Mucksmäuschen still, als Mr. Alfeis den Laden am Abend schloss. Die Stunden schienen sich endlos auszudehnen. Mhm. Ganz schön unheimlich hier, was Timmy? Naja, war vielleicht doch nicht so eine gute Idee, hier ganz alleine die Nacht zu verbringen. Bin nur froh, dass du hier bist. Ich wünschte, es würde endlich was passieren. Wir sitzen ja schon seit einer Ewigkeit und es tut sich nichts. Wie spät es wohl ist. Meine Uhr kann ich in dieser Dunkelheit kaum erkennen. Komm, Timmy. Nimm mal deinen Kopf von meinem Schoß. Ja, so ist gut. Warte. Aha, fast Mitternacht. So, jetzt kannst du dich wieder zu mir legen. Hm. Kann die Augen kaum noch offen halten. Nur einen Moment... schladen Mr. Alphonse, ich, ich, ich bin. Äh, Hallo, George. Ich, ich kann das erklären, Mr. Ich wollte nur. Äh, äh, Mr. wollen Sie denn nicht. Äh, na, sowas. Der hat ja glatt durch mich durchgesehen. Ja, na los, alter Bettvorleger. Wir machen es uns wieder auf unserem Wachposten gemütlich. Vielleicht kommt der Dieb ja doch noch. Warte mal. Äh, hier habe ich eine leckere Kaustange für dich. Hier, guck mal. Ja. Als Mr. Al am nächsten Morgen das Geschäft aufschloss, gelang es George und Timmy unbemerkt hinauszuschlüpfen. Übermüdet kamen sie im Felsenhaus an. Julian, Dick und N saßen gerade beim Frühstück. George, Moin. wo hast ja. du denn bloß gesteckt? Tante Fanny ist ganz schön sauer. Oh, ja. Sie meint, Onkel Quentin hätte dir nicht erlauben dürfen, bei einer Freundin zu übernachten, die sie nicht kennt. Hm. Tja, du kannst dich auf Ärger gefasst machen. Oh, sie ist schon zum Einkaufen gefahren. Sag mal, wieso hast du überhaupt bei Mandan übernachtet? Ja. Ich habe im Teppichladen übernachtet, wenn ihr es wissen wollt. Was? Ich wollte sehen, ob der Dieb zurückkommt. Du... Du hast was? Ja, Spinnst du? Und dann auch noch ohne uns? Und? Ist was passiert? Nein, gar nichts. Nur Mr. al ist nachts einmal in der Schatzkammer gewesen. Mhm. Sonst war alles ruhig. Mhm. Und Was war mit euch? Wir haben Tricks verfolgt. Sie hat ein kleines Atelier an der Küstenstraße auf halbem Weg zwischen New Haven und Kirin. Und? Ja, nichts und. Sie hat sich mit einem Mann getroffen, aber... Dein Teppich war nicht in Sicht. Alles völlig harmlos. Äh. Na bitte, hab ich doch gleich gesagt. Ich, Nanu, wie kann denn das jetzt schon sein? Hm. Der Teppich ist weg! Ja und? Das wissen wir doch schon. Nein, Julian, der echte Teppich. Oh nein. Ja, der fliegende Teppich ist letzte Nacht gestohlen worden. Das ist völlig unmöglich. Ich war doch da und Timmy auch. Und außer deinem Vater ist niemand im Laden gewesen. Ich war doch die ganze Zeit da. Vielleicht bist du eingeschlafen. Und Timmy, der hätte auf jeden Fall gebellt, wenn jemand da gewesen wäre. Stimmt. Und dann wärst du wach geworden. Aber wann soll denn mein Vater im Laden gewesen sein? Um Mitternacht. Und ich habe direkt vor ihm gestanden. Er sagte sogar, hallo George. Mein Vater hat aber nichts davon erzählt. Auch nicht, dass er nachts nach dem Rechten geschaut hat. Seltsam. Wir müssen sofort zu ihm und ihn befragen. Ich weiß nicht, ob das eine so gute Idee ist, George. Wieso nicht? Überleg doch mal. Wenn wir jetzt zum Laden fahren und erzählen, dass du die ganze Nacht dort warst, wer ist dann automatisch die Hauptverdächtige? Äh, was denn? Ich? Ja, aber ich war doch nicht äh, Ich kann doch ganz unmöglich einen Teppich gestohlen haben. Hm. Willst du es darauf ankommen lassen, das der Polizei erklären zu müssen? Äh, lieber nicht. Also. Aber, was sollen wir denn jetzt machen? Wir müssen sofort zu Tricks. Auch wenn sie mit dem Diebstahl nichts zu tun hat. Sie weiß anscheinend, was an dem Teppich so besonders ist. Mal abgesehen davon, dass er sehr alt ist. Ich schätze, Julian hat recht. Ja. Es ist die einzige Spur, die wir verfolgen können. Oh, hör zu. Können wir das ein bisschen später machen? Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen und muss mich erstmal ein bisschen aufs Ohr hauen, Ja. Und ich habe Tante Fanny versprochen, ihr heute beim Marmelade kochen zu helfen. Ach, lass nur, Ann. Bleib du hier und hilf Tante Fanny. Dann kannst du George auch gleich beistehen, wenn ihr die Ohren langgezogen werden. <lacht> Willst du mitkommen, Mandan? Na klar komme ich mit. Na dann los. Komm, Dick. Ja, ja. ja und no. viel Glück, George. <lacht> Julien, Dick und Mandan fuhren zu dem kleinen Häuschen an der Küstenstraße, in dem Trix ihr Atelier hatte. Vor dem Haus stand ein Auto. Die Kinder schlossen ihre Fahrräder an und näherten sich dem Haus, als die Tür von innen geöffnet wurde. Also passe auf dich auf, hörst du? Sei bitte vorsichtig. Keine Sorge, ich bin schließlich ein Profi. Ich kriege ihn, darauf kannst du Gift nehmen. Mit krummen Touren kenne ich mich aus. Guten Morgen. Wer seid ihr? Onkel? Wie bitte? Du musst mich mit jemandem verwechseln, Mädchen. Ich muss jetzt los, Tricks. In Ordnung. Mandan, was ist denn? Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen. Ich hätte schwören können. Was hättest hm, du schwören ja. können? Der Mann sah meinem Onkel Ali verblüffend ähnlich. Ali. Was? Außer den blonden Haaren und der Brille war er ihm wie aus dem Gesicht geschnitten. Du meinst deinen Onkel, der vor einem Jahr ertrunken ist? Ja. Ach, da musst du dich irren. Ja. Dieser Mann sah ihm vielleicht ähnlich, aber dein Onkel ist doch schließlich tot, oder? Seine Leiche wurde aber nie gefunden. Ja, das Wolltet ihr etwas von mir? Sonst könnt ihr eure Familiengeschichten vielleicht auch woanders erörtern. Der Teppich wurde gestohlen. Ja, ich weiß. Dein Vater hat es mir gestern erzählt. Der Dieb war glücklicherweise so dumm, die Kopie mitgehen zu lassen. Aber jetzt ist das Original auch verschwunden. Wie bitte? Ja. Das gibt's doch nicht. Wann soll denn das passiert sein? Letzte Nacht. Ja. Ungefähr um Mitternacht. Keine Spur eines Einbruchs. Mhm. Verflixt und zugenäht. Und was wollt ihr von mir? Sie haben doch erzählt, dass an dem Teppich etwas Besonderes ist. Äh, können Sie uns sagen, was? Ja. Oh, meinetwegen. Kommt herein. Danke. Setzt euch hin. <lacht> Ich bin, wie ihr seht, Kunsthandwerkerin. Oh ja. Mein Fachgebiet ja. sind Teppiche, ihre Webart und so weiter. Ich war schon mehrfach in Persien und kenne die Legende vom fliegenden Teppich gut. Hm. Vielleicht kann er wirklich fliegen und ist letzte Nacht einfach weggeflogen. Na klar, der hat bestimmt Heimwege gehabt. Ja. Also manche sagen, der Teppich habe wirklich magische Fähigkeiten. Aha. Manche sagen, er würde der fliegende Teppich genannt, weil er immer zwischen den Familienzweigen der Familie Alfais hin und her gereicht wurde. Und glauben Sie, dass der Teppich wirklich fliegen kann? Ach, glaubt ihr das etwa? Im Laden haben wir ihn jedenfalls fliegen sehen. Ach, das war doch ein mhm. Trick. Frag mal Mandan. Aha. <lacht> naja, also... Ich wusste doch, dass es eine rationale Erklärung dafür gibt. Aber was ist denn nun so besonders an dem Teppich? Eine ganze Menge. Mhm. Zum einen gibt es eine weitere Legende. Die besagt, dass der Teppich in Wahrheit eine Schatzkarte ist. Wow! Wenn man die Ornamente des Teppichs richtig zusammenfügt, würde man die Lage des Schatzes erkennen. Das hat meine Familie aber schon seit Jahrhunderten versucht. Ohne Erfolg. Mhm. Naja, ich das halte das auch spannend. eher für ein Gerücht. In heutiger Zeit allerdings ist der Teppich eine Kostbarkeit, weil in diesem Teppich Seide und Goldfäden auf eine unnachahmliche Weise miteinander verwoben sind. Angeblich enthält der Teppich eine Art Knotencode, der die Herstellungsweise verrät. Und? Das ist alles? Naja, alles. Die meisten Teppichhersteller, Händler und Liebhaber würden riesige Summen für diesen Teppich zahlen, wenn man hm. nur das Geheimnis der Herstellung entschlüsseln könnte. Ach so. Das ist nämlich verloren gegangen. Also ist der fliegende Teppich wirklich sehr wertvoll? Er ist ein Vermögen wert. Hm. Tja, jetzt wissen wir aber immer noch nicht, wer der Dieb war. Allerdings. Naja, ich jedenfalls nicht. Ich war gestern Nacht nämlich auf der Eröffnungsparty der Segelregatta im Yachtclub. Hm. Wir können uns das nicht erklären. Die Alarmanlage wurde nicht ausgelöst. Mandan, kannte außer deinen Eltern noch irgendjemand die Kombination? Eigentlich niemand außer meinem Onkel Ali und dem ehemaligen Geschäftspartner meines Vaters. Mhm. Aber die beiden sind letztes Jahr beim Segeln ertrunken. Außerdem hat unsere Freundin George mit ihrem Hund Timmy im Laden Wache gehalten und niemanden bemerkt. Ja, stimmt. Es ist einfach mhm. rätselhaft, wie der Teppich verschwinden konnte. Ach tja, dann kann ich dazu auch nichts mehr sagen. Ach. Aber wenn ich irgendwie noch helfen kann, lasst es mich wissen. Ja, ja, ja. ja danke, Trix. Wir gehen dann jetzt mhm. mal. Mhm. Ja, vielen Dank. Und Wiedersehen. Nun waren die Kinder immer noch keinen Schritt weiter. Auf dem Weg zurück zum Felsenhaus kamen sie am Café vorbei. Gerade kam der Freund von Trix aus der Tür. Als Mandan mit quietschenden Reifen ihr Fahrrad anhielt, schaute er auf, sprang dann hastig in sein Auto und fuhr davon. Mandan fuhr verwirrt nach Hause. Beim Frühstück am nächsten Morgen besprachen die Jungen die ganze Geschichte mit George und Anne. Doch nachdem sie wirklich alles besprochen hatten, waren sie noch immer ratlos. Da klingelte das Telefon. Ich gehe schon. Hallo? Guten Morgen, George. Sag mal, ist meine Tochter vielleicht bei euch? Äh, Mandan? Nein, wieso? Ich weiß nicht, wo sie steckt. Als wir sie zum Frühstück rufen wollten, war sie nicht da. Hä? Was meinen Sie mit nicht da? Sie ist weg. Ihr Bett unberührt. Und sie ist bestimmt nicht bei euch? Nein, ist sie nicht wirklich. Aber warten Sie mal. vielleicht wollte sie zu uns und ist auf dem Wege aufgehalten worden. Wir werden gleich ins Dorf radeln und uns umschauen. Ja, bitte tut das, George. Und wenn ihr sie findet, dann sagt ihr bitte, sie soll sich sofort zu Hause melden. Verstanden? Ja, natürlich. Machen Sie sich nicht so viele Sorgen. Wir werden sie schon finden. Bis später dann. Ja, vielen Dank, George. Bis später. Leute, mein Dan ist weg! Was? Was heißt weg? Ja, verschwunden. Ihr Bett war heute Morgen unberührt. Was kann denn da passiert sein? Sie wird doch gestern nicht verunglückt sein auf dem Weg nach Hause. Dann hätte man sie ins Krankenhaus gebracht und ihre Eltern benachrichtigt. Wahrscheinlich ist sie auf dem Weg zu uns und nur aufgehalten worden oder hat einen Platten oder so. Also, keine Panik. Das wird sein. Lasst uns losfahren und sehen, ob wir helfen können. Mhm. Gute Idee. Na klar, Timmy, komm mit. Die Kinder suchten die Küstenstraße und das Dorf ab. Doch von Mandan fand sich nirgends eine Spur. Dann fuhren sie zum Atelier von Trix. Sie war sehr besorgt und setzte sich sofort in ihr Auto, um bei der Suche nach dem Mädchen zu helfen. Als sie sich eine Stunde später wieder im Dorf trafen, hatte noch immer niemand neue Nachrichten. Verzagt fuhren die Freunde nach New Haven, um Mr. Alfays Bericht zu erstatten. Äh, äh, ja. Habt ihr sie gefunden? Äh, nein, leider nicht. Tut uns wirklich leid, wir haben überall gesucht. Ja. Ach, dann muss ich jetzt die Polizei einschalten. Oh. Äh, hallo? Äh, Teppichhandel Alfeis, was kann ich für Sie tun? Oh. Äh. Miss Alfeis, was ist denn? Jemand sagt dass er meine Tochter entführt hat. Ja, machen Sie den Lautsprecher an. Wenn Sie tun, was ich sage, wird Ihrer Tochter nichts geschehen. Schalten Sie nicht die Polizei ein. Was wollen Sie? Ich will den Teppich, den fliegenden Teppich. Aber aber der wurde gestohlen. Ich will das Original, nicht die Kopie. Das wurde auch gestohlen letzte Nacht. <lacht> Verkauf mich bloß nicht für dumm. Ich tausche deine Tochter nur gegen das Original. Halten Sie ihn noch ein bisschen in der Leitung, Mr. Alfeis. Ich versuch's. Ich sage Ihnen doch, das Original ist weg. Wie kann ich mich mit Ihnen in Verbindung setzen? Ich melde mich wieder, in zwei Stunden. Und bis dahin hast du besser den Teppich bereitgelegt, Ahmad. Warten Sie! Oh, er hat aufgelegt. Ist euch was aufgefallen? Mir, mir ist die Stimme aufgefallen. Die kannte ich irgendwoher. Wirklich? Wissen Sie vielleicht, wer der Anrufer war? Ja. Nein, nein. Ich kann mich im Moment nicht erinnern. Aber, hm. Aber die Stimme kommt mir irgendwie bekannt vor. Und der Mann kennt meinen Vornamen. Ich meinte aber nicht die Stimme. Habt ihr die Hintergrundgeräusche gehört? Ja, allerdings... War das nicht das Schlagen von Segeln und Verteuung? Ja, ganz meine Meinung. Und ich glaube, noch etwas anderes gehört zu haben. Heranrumpelnde Wohnwagen. Klang jedenfalls so. Mhm. Ja, und was heißt das? Es kann sein, dass der Anrufer vom Campingplatz am Hafen aus angerufen hat. Das ist sogar sehr wahrscheinlich. Äh, ihr, ihr meint, Mandan wird dort festgehalten? Das ist immerhin eine Möglichkeit. Ja. Aber der Campingplatz ist groß. Wie wollen wir Sie da finden? Na, wie schon? Ähm, Mr. Effice, können wir ein Kleidungsstück von Mandan bekommen? Ja, ja, ja. Hier, Ihre Jacke. Danke. Timmy, komm mal her. Hier, Timmy, Schnüffel daran. Ja, fein. Und jetzt auf zum Campingplatz. Ihr seid genial. Mr Alfeis fuhr mit den Kindern so schnell es ging zum Campingplatz. Dort ließen sie Timmy sofort frei. Wasser. Das kann ich nicht zulassen, Mann, dann. Komm zurück. Ali! Timmy, fass! Oh, Au! Nehmt den Hut weg! Was macht ihr denn da? Onkel Ali! Onkel Ali? Timmy, aus! Lass sie in Ruhe! Wer sind sie überhaupt? Kann uns mal jemand das ganze Chaos hier erklären? Ich bin Ali Alfeis. Sie kennen den Mann tatsächlich, Mister Alfeis? Mein Bruder. Der tote Onkel? Jedenfalls tot geglaubt, mein Gott, Ali. Wo hast du die ganze Zeit gesteckt? Hast du etwa meine Tochter entführt? Natürlich nicht, Ahmad. Ich habe sie gerade befreit. Das stimmt, Daddy. Es war Rudolf, der mich entführt hat. Rudolf? Welcher Rudolf? Dein ehemaliger Kompagnon. Ich denke, der ist mit dir zusammen ertrunken. Hier scheint eine Massenauferstehung stattzufinden. Aha. Er hat seinen Tod nur vorgetäuscht, weil er hohe Schulden hatte und untertauchen wollte. Ich war damals schon bei Scotland Yard und ihm auf den Fersen. Deshalb hat man beschlossen, mich in die Gangsterorganisation einzuschleusen, für die er gearbeitet hat. Ich war Rudolf gerade auf die Spur gekommen und hat ihn hier ausfindig gemacht. Und als ich den Wohnwagen überprüfte, habe ich Mandan gefunden. Gerade vor ein paar Minuten. Achtung, Onkel Ali, er kommt zurück. Los, alle hinter den Wohnwagen. Er darf uns nicht entdecken, bis er hier ist und ich ihn verhaften kann. Okay. So, meine Hübsche. Dein Väterchen ist informiert und wird sich bald melden. Verdammt! Mädchen, wo hast du dich versteckt? Die Kleine ist weg. Suchen Sie mich? Komm sofort her! Timmy, fass! Ah, ah, nimm das Vieh weg! Rudi, du bist verhaftet. Aber. Ani! Ah, Aber du bist doch... Du, du lebst. Du bist nicht tot. Genauso wenig wie du, Rudolf. Ich bin Beamter von Scotland Yard. Ich bin schon seit einem Jahr hinter dir her. Und jetzt habe ich dich endlich. Einbruch, Diebstahl und auch noch Entführung. Du kannst dich schon mal auf eine ganze Weile in einer hübschen Zelle freuen. Aber aber wie... So sieht man sich wieder, Rudolf. Was ab. Er hat übrigens auch den Teppich gestohlen, Daddy. Ach. Das ist so ein Kinderspiel. Du hattest ja nicht mal die Kombination der Alarmanlage geändert, Ahmad. Wieso auch? Ich dachte ja, du wärst tot. Aber wenn du den Teppich hast, was sollte dann die Nummer mit der Entführung? Blöderweise habe ich den falschen Teppich erwischt. Die Kopie. Du meinst, du hast nicht das Original? Du hast den zweiten Einbruch nicht begangen? Zweiter Einbruch? Wovon redest du da zum Teufel? Jetzt verkauf mich nicht für dumm, Rudolf. Ich weiß wirklich nicht, wovon du redest. Du könntest deine Strafe mildern, wenn du jetzt die Wahrheit sagst. Ich habe nur die Kopie. Ich schwöre es. Wenn ich das Original hätte, warum hätte ich wohl die Entführung wagen sollen? Ne? Ich hätte den Teppich genommen und wäre auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Das ist ein Argument. Eine Entführung inszeniert man ja nicht aus Jux, wenn man sowieso schon hat, was man wollte. Genau, viel zu riskant. Ja. Stimmt. Aber wo ist dann das Original? Ich wette, diese Tricks hat uns reingelegt. Die hat doch ganz freundlich und besorgt getan. Aber in Wirklichkeit hat sie den Teppich geklaut. W wieso? Sie wollte ihn doch so unbedingt untersuchen. Sie kann den zweiten Einbruch nicht begangen haben. Nicht? Weil sie angeblich im Yachtclub war? Das kann jeder behaupten. In, in diesem Fall stimmt es. Sie war nämlich mit mir dort. Hm. Sie ist meine Freundin. Sie ist was? Meine Freundin. Auch Polizisten haben Freundinnen. Ich wusste, sie hat ist unschuldig. Ja, und wo ist dann der zweite Teppich und wer hat den Einbruch verübt? Darum um. kümmern wir uns später. Jetzt bringe ich erstmal diesen Halunken hinter Gitter. Ja. Oh, ja. <lacht> Und meine Nichte wird erstmal nach Hause geschickt, damit ihre Mutter aufhören kann, sich zu sorgen. Gute Idee. Lass uns losfahren. Kriegen wir einen Tee, Mr. <lacht> Und Kuchen? <lacht> Nun war zwar der Entführer gefasst und die Kopie des fliegenden Teppichs wieder da, aber das Original war nach wie vor verschwunden. Selbst als die Freunde an diesem Abend wieder der Märchenerzählerin zuhörten, zerbrachen sie sich noch den Kopf über eine mögliche Lösung. die Räuber vor der Stahltür standen, rief ihr Hauptmann laut, »Sesam, öffne dein Tor!« Es bleibt uns nichts weiter übrig. Wir müssen noch eine Nachtwache halten. Ja, aber was versprichst du dir davon? Glaubst du wirklich, der Dieb kommt zurück? Vielleicht, werden wir eine kleine List anwenden. Mhm. Wir haben ja die Kopie zurück. Also werden wir lauter verkünden, mhm. dass dieses das Original ist und dass die Kopie gestohlen wurde. Vielleicht fällt der Dieb darauf rein. Aber wenn glauben? es ein Fachmann ist, dann wird er den Unterschied kennen. Das Risiko müssen wir eingehen. Oder hast du vielleicht eine bessere Idee? Ehrlich gesagt, nein. Und Tja. wie sollen wir Tante Fanny beibringen, dass wir alle heute Nacht nicht nach Hause kommen? Das gibt Ärger für den Rest <lacht> der Ferien. Oh, ja. Nicht, wenn Mr. al sie bittet. Er ist ein Freund von Pastor Fletcher. Die beiden spielen immer Schach zusammen. Sehr gut. Na, dann hoffen wir mal, dass es funktioniert. Okay. ja Es funktionierte tatsächlich. Nachdem Mr. Alfeis persönlich im Felsenhaus angerufen und Tante Fanny sich auch noch beim Pastor Fletcher rückversichert hatte, gab sie ihr Einverständnis, dass die Kinder über Nacht in Johaven Haven bleiben durften. Am Abend verteilten sich die Kinder in allen Ecken des Ladens. Mr. Alfeis selbst ging in die Wohnung. Die Stunden verstrichen. Da sie leise sein mussten, konnten sich die Freunde keine Geschichten erzählen, um wach zu bleiben. Schließlich fielen einem nach dem anderen die Augen zu. Mitten in der Nacht wachte George mit einem Ruck auf. Timmy neben ihr fing an zu knurren. Schläfrig setzte sie sich auf und sah eine Gestalt in der Verbindungstür zur Wohnung. Sie krabbelte ganz leise auf Julien zu und weckte ihn. Der wiederum weckte die anderen. Gespannt hielten sie den Atem an. Julian, was glaubst du, wer das ist? Das scheint Mr. Alfeis zu sein. Er geht zur Schatzkammer. Das ist Mr. Alfeis. Was glaubt ihr, was er da macht? Keine Ahnung. Warten wir es ab. Großen Teppich da herum. Ja, nicht so laut. Wo bin ich? Oh, was, was? Kinder, Kinder, wo? Wieso bin ich in der in der Schatzkammer? Tja, das wollten wir Sie auch gerade fragen. Was machen Sie mitten in der Nacht in der Schatzkammer? Ich, ich, ich habe keine Ahnung. Kinder. Was ist hier los? Ach, Ahmad, da bist du ja. Warst du mal wieder im Schlaf unterwegs? Äh. Im Schlaf unterwegs? Ja, wusstest du das nicht, Schatz? Dein Vater schlafwandelt seit Jahren. Ich habe ihn schon an den unmöglichsten Stellen gefunden. Das das ist mir wirklich sehr peinlich. Ähm, Mr. al haben Sie eine Ahnung, was Sie mit dem großen Teppich da wollten? Nein, Nein, nein, nicht die geringste Ahnung. Warten Sie mal. Als ich das erste Mal hier Nachtwache gehalten habe, sind Sie auch hier gewesen. Äh, wirklich? Ja. Und am Morgen war der fliegende Teppich verschwunden. Vielleicht haben Sie ihn in den Schlaf in Sicherheit gebracht. Das würde alles erklären, äh. warum die Alarmanlage nicht geschrillt hat Aha. und warum ich niemanden sonst hier in der Nacht gesehen habe. Aber, aber ich weiß nichts davon. Wenn ich wirklich den echten Teppich versteckt habe, dann weiß ich wirklich nicht, wo. Ein Baum versteckt man am besten im Wald, unter anderen Bäumen. Hey, du hast recht, Anne. Mhm. Und einen Teppich versteckt man am besten unter anderen Teppichen. Los, Julian, hilf mir mal, diesen großen Teppich hier umzudrehen. So, da noch. Hier, diese Ecke noch. Ja. Ja, da ist er, der fliegende Teppich. Er ist an der Unterseite des großen Teppichs befestigt worden. Ah. Vater, nach dem ersten Einbruch musst du ihn im Schlaf versteckt haben. Du hast ihn an der Unterseite des Isfahan-Teppichs versteckt. Ah. Ich? <lacht> Schön ja, ja, Ich kann mich wirklich nicht erinnern. Aber das ist ganz zweifellos der fliegende Teppich. Das Original. Es stimmt. Es stimmt. Aber ich hätte ihn nicht wiedergefunden, bevor ich nicht den isfahan teppich verkauft hätte. Stimmt. Ihr Kinder seid wirklich toll. Wie kann ich euch danken? Zum Dank können sie uns verraten, wie der Schauteppich nach den Märchenstunden in die Schatzkammer fliegt. Ja, ja. Es ist ein ausgeklügeltes System. Also, der Teppich ist sehr leicht, weil er aus Seide ist. Von unten blasen wir über eine starke Düse Luft unter den Teppich. Von oben haben wir leichte Nylonfäden befestigt, die man nicht sieht. Sie laufen in einer Schiene und ziehen den Teppich so in die Kammer. Genau. Ich zeige euch morgen die Anlage. Ich wusste doch, dass es für fliegende Teppiche eine ganz vernünftige Erklärung gibt. Und der Hund. Wir sind die besten ja. ja, nie ma problemu, und wir ma problemu, alte nie ma problemu, że nie Rätsel auf der Spur wir lösen sie, glaubt wir.